طول ما عند باقين ذا كل دخل ذلك انت او لا في مؤولين ضعيف المحب محاربين وغلين غاليين سواء كان ذلك في ايمن او يهمنيا او خالديا او متزلين او مره الاول ذلك من طوال كثيرة بسم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم, وسلم تسليما كثيرا Zahra pripada Allah, jel lašanuhu, inika je salavat salama poslani Allah, poslanihka Mohamada sallallahu alaihi wa sallam, kihaže uzvješen Allah, tu barakavu ta'ala, ovi koji verujete, bojete se Allah, jel lašanuhu, istin s kom Bogu bojazanšću. Nemojte uminati osim kao pravi muslimani. Allah, tu barakavu ta'ala, molimo da nasučni odini, koji ga se bojoje istin s kom Bogu bojazanšću odini, koji će uminati samo kao pravi muslimani. Nemojimo ga, da se nama bude zadovoljni nađemo na vagi naših dobrih djela nasudnjom danu i danas učni joj koji će nas približiti uz išanom Allah subhanu wa ta'ala. Jutro še makubo da počet sa komentarom djela menhađu sariqin od šeha saadi rahmatullahi alaihi. Međutim, prije što počnemo sa samim komentarom kama komentarom da ću kar da kažem napomjena odnosno par izreka, spomenti iz koji ćemo vidjeti kolika je, je važnost poznavanja fikha. E, kao što nam je poznato, kao što sam rekao, da je djelo menhađu sarikin od žiha sadija, rahmatullahi aleyhi, znači djelo jedno od kraćih djela iz fikha, s kojim ćemo se družiti ovim ovim danima. Pa prije nego što počnem sa komentarima o ovog djela, spomenuo bi par izreka, izreka na koji sam naišao od jednog velikog islamskog učeniaka to je al-Jawzi. Na cio domaćin da skrijem pažnju da da se ne radi o Ibn al-Qayyim, jer balki bror braci da ne cibrkaju između Ibn al-Jawzi i Ibn al-Qayyim al-Jawziy. Ibn al-Qayyim al-Jawziy dok Ibn al znači je samo dođe ja odnosno za za sa question posle njega ja četvrti islamski učenjak tačnije bulfare Gege maludin el Bagdadi el Hanbali umro 197. godine po hidžri Bek ibn al-Qayyim umro 251. godine znači i posle i posle razlika u godinama među njima znači ibn al-Jawzi kada skaže sam ibn al se misli na ovog na ovog alema I ovaj Alim, nači Ibn al-Džawzi, a boli Farad Jamaluddin, kao što je rekao mravo godne 597. godine, je napisao više, napisao mnogo dijela. Međutim, njegova dijela su mnogo korisne. I u je mnogo, da kažemo, savjetovala iščitavanje njegovih dijela. Jedno od njegovih dijela, od veoma korisnih dijela, jeste delo koje se zove Talbisu iblis. Znači, gdje je pojasnio o, kako i Iblis, la'anatullahi alehi, prilazi ljudima raznim vrstama ljudi kako i zavodi. Kako zavodi obični svijet, kako zavodi ulemu, kako zavodi pogožnjake, tako itd. Itd. itd. I spomenut ću vam nekoliko izreka iz ovog djela. Također, od njegovi poznati djela je djela Sajdu l-Khatr. Znači, to je jedno od njegovih, možda najljepših djela. Međutim, sada o tome nećemo govoriti. Također, od njegovih djela je Zadul masir fi ilmi tafsir, veliki tafsir koji se zove Zadul masir fi ilmi tafsir. Jobradu, odnosno tahti i kvalarizacija ovog tafsira je uradio na Rahmatullahi Aleyhi, ših Hblokhadr, zajedno još ših Šu'ajbom, i je dobro se sjećam prvi susret kad samimuo s šihom Rahmatullahi Aleyhi, znači prva, da kažemo posjeta u njegove bibliotecije je bila, da kada smo ga pitali, jedno pitanje da izodio ovaj tafsir i da nam je pokazao odgovor, odnosno ono što smo tražili u ovom u ovom tafsiru. Ili na čebio ako čija. Kad je neko pita, rekopitanje, da izvadi knjigu, da ti otvori da ti pokaže, da ti pokaže šta se kaže, šta se kaže o tom, se kaže o tom pitanju. Ovaj samo čukarat koji reče da ovaj Alim Ibn al-Jawzi je bio veliki pobožni, bio veliki pobožniak i bio veliki daji. Znači, da je bio veliki pobožnjak, i veliki daji i veliki vais. Pa se tako kaže da se e, njegovim sebabom, njegovim govorom, njegovim hut, hutbama, znači pokajalo preko stotnu hiljada ljudi, preko stotnu hiljada ljudi, dok se kaže da je preko 20 hiljada ljudi prešlo na Islam od nemuslimana, od nemuslimana njegovim, njegovim sebebom. Pored svoje učenosti i pored svoje predanosti, znanju, znači svake sednice je završao Hatmu Korana, svaki dan je završao Hatmu je jedna stvar koja je bitna, znači koju želim skrenuti pažnju, svakom onome koji traži znanje, da e, ne dozvoli da ga njegovo traženje znanja odvuče od Kur'ana. Edo sa puta ljudi e, tražeći znanje. Znaci tražeći šerijatsko znanje, da tako kažem, studirajući. Znaci to i odvuće pa kažu sada nemam vremena za hifz, sada nemam vremena za ponavljanje, sada nemam vremena za učenje i znači, tako vidiš selaf, vidiš velike učenjake, vidiš velike aleme, međutim, znači vidiš kako su redovno, znači imali da kažemo ponavljanje i učenje Kur'ana. I kod Celafanije bilo samo uh, kod Celafanije se znalo deseti da su imali više hatmi da su učili koje su učili da tako kažemo 24 sata. Načemu malo na primjer hatmu koji bi učili po danu, zasebna hatma. Načemu ponavljanje po danu. Zatim zasebno su imali hatmu, posebnu hatmu koju su učili po noć. Načemu koju, koju bi učili po noći ili na noćno namazu. Zatim se tako neki od njih su imali hatmu koji su zvali hatmetu tadebbo. Znači, hatma koju bi polako učili gdje bi razmišljali o svakom majetu. Znači, da bi razmišljali o svakom majetu. Znači, to se traži da se o, o Kur'anu razmišlja. Međutim, čovjek nekada uzme da uči Kur'an malo brže i za to učenje Kur'ana postoje da ređe brzine učenja. Znači, da uči malo brže kako bi stekao više se vapa radi svakog harfa koju prouči, dozvoljno je. Međutim... Nači od oni sori koji su radili koji su čini nisu da su imali hatmu ide sučili su polako, polako, polako, polako, polakod su razmiješali sako manjtu. Nać očii da vam kažem, da je Kur'an bilo sako demca u njihovom životu. Koliko god da su bili zauzeti, koko goda su bile zauzeti ovim ili onim ilili o nim I kao što reko ovaj Alim Ibno đzi je bio poznat kao Va. Kao ona je koji naređuje na dobro i koji zabranjuje, koji zabranjuje zlo. Paj tako odpoznatih izraika ovog alima, jesla da 1 i pril ki je stao pred sultana, da je stao pred khalifu. Pa moja rekovo, ja amir al mu'minin, ovožu pravoviernih, o khalifu muslimana. In takallamtu, hiftu minke, w in sekettu, hiftu alike. Reko kaže, o khalifu muslimana, kaže ako progovorim, se od tebe, se tebe ako prześlutim boję się za ciebie ako progovorim boję się te mędzym tym ako prześlutim boję się boję się za ciebie kaje fa A govoru lek qul an-nasih ittaqillah. Patikažem reči onoga koji savetuju, kažem ti bojse Allaha. Bojse Allaha i kaže namoj, kaže da te zavara, da te zavara i oni koji te hvali, oni koji te hvali. A znači što vam ti ho da kažem, ako ti kažem, ako kažem ne ne bojim se za sebe. Zato što ako ti kažem bojse Allaha, namoj čintjovo, namoj čintjovo, znači bojim se da može nešto učiniti meni. Međutim, ako ti kažem boj sallaha, sa i to bude riječ ko, koje su, ako ti prešutim to, onaj se bojim se da ćeš upast u grih. I zato dajem prednos strahu za tebe. Znači, za tvoju vjeru nad strahom, nad strahom, nad strahom o tebe. Međutim, ono zašto sam želio da spomenem, znači, zašto spomenem vaša Ibnu Džavzija, i zašto sam želio da spomenem prije Fikha, znači, jer odi na govorim o njegovoj biografiji, Čste da spomenjem dvije izrake. Dvije izrake koji se meješaal na njegoj kknizi Tablisu blisu i bliz,blisu i bliz. Prva izraka jest, da kaže enna Iblis bliz in namama je te makkkenul in inname temakkem in incan, ala kar jeille elmi. Kaže je da šetan zavlada čovjekom. je da šetan vlada čovjekom shodno njegovom zdanju. da šetan nadvlada čovjekom shodno količini negovog znanja. Odnosno shodno, kajžemo manjkavosti negovog znanja. Kajže, kulla qalla ala l-insan, kulla ma qalla ilmu l-insan, ekfera, kulla ma qalla ilmu insan temakkan iblisu ekfera minhu. Znači, svaki put što je znanje čovjeka manje, i iblis ima veću moć i snagu nad njim. Iblis ima veću snagu i moć nad njim. وكل ما كثور على علم قلة A svaki put što je znanje čovjeka veće, iblisovo nadvladanje, odnosno, iblisova moć nad čovjekom je manja. Znači, ovo je sara koje Allah vam dao svako dobro žele i dobro da zapavljete. Znači, prije, prije nego što počnemo u učenju, odnosno izučavanje fika. Znači da ovaj Alim ibnul Al Džawzi kaže da je, da, da je moć iblisa šeitana nad čovjekom shodno njegovom znanju. I vi znate da nas Allah tabarik wa ta'ala u Kur'anu na koliko mjesta upozorava i da nam govori da je šeitan otvoreni neprijatelj čovjeku i da poziva čovjek. I zato šeitan koji toliko godina, znači koji ima iskustvo, Mi nekad imamo iskustvo, 20-30 godina života, pa kažemo imamo iskustvo života. Znam se neko ko zavodi ljude, stotnama godina, koliko ima iskustvo. I zato Iblis zna, Llanetullaj, Alihi, zna kako da priđe ulemi i kako da ih zavede. Zna kako da priđe po kako da ih zavede. Zna kako da priđe običnom svijetu, zna kako da ih zavede. Zna kako da priđe mužu, kako da ga zavede. Zna kako da priđe ženi, kako da je zavede. Kako da učini ovo, kako da uč I zato je bil Jauzi, ova veliki alim, koji je veliko iskusu. Znači, pored svega toga kaže da vladanje Iblisova, la'anatullahi a'alehi, čovjekom zavise od njegovog znanja. I sve što je čovjekovo znanje veće, njegov vladanje čovjekom je manje. A što je čovjekovo znanje manje, njegov vladanje njegov vladanje, čovjekom je veće. To je jedna stvar. Druga izreka koja sam ovo spomenuo u svom dijelu, e, Tablisu Iblis. Talbisu iblis. Drugo djelo, druga asr, koji se želio da vam spomenu, oda jeste izreka Ibn Abbas, radiyallahu tala anhu. Ibn Abbas je bio veliki alim. Izreda ashaba Allaho, posanika sallallahu alayhi wa sallam. I spomenu on samam, da izreda ashaba, da možda nije, da ashabi pored svoje učenosti i pored svoje pobožnosti, da si Ibn Abbas, radiyallahu tala anhu, posebno izvaju nad njima. Ibn Abbas, sallallahu alayhi wa sallam, do je za I ashabi, veliki i poznati ashabi, su ga zvali, savjetovali se sa njim pored njegove velike mladosti. Pored njegove velike mladosti. Pa je Ibna Abbas govorio, a ovdje Ibna Abbas govori o sebi. Inako se može začuditi kako ovdje da kažemo Ibna Abbas, neko celefa, hvali sebe. On u osnovi, znači čovjek treba sebe da hvali kao što ne treba da ističe svoje dobra djela. Međutim, određenim situacijama, kao što je dozvoljeno da čovjek istakne ili naglas, ili svoje dobro kako bi se drugi poveli za njim, isto tako je dozvodno određenje in situacija, ma da čovjek pohvali sebe. Ako bude siguran, da to neče utjecati na njegovu srce. Ba tako kaže ibn Abbas, radiyallahu tala annu, kaže, vallahi, ma adunnu ala zahri l-ardi, aliom ahad, ahab ila shaitani ha, halaka minni. Kaže, namisni da posto na i da nas na zemni iku, da shaitanu, نغوا سمرت درжа од моје смрти. не мисли да данас има икона на земљи, а да и шајтан на كيف ذلك؟ بس морекли فقال والله انه لا يحدث بدعه في مشرق أو مغرب. فيحملون فيحملها الرجل الي كاجي زاتو што им каже ابلس اسمسني نوفاتريو. ومشرق الى مغرب، نا Pa kaže ljudi odmeni donesu tu tu novatariju. To jest mene pitaju, mene pitaju o toj novatariji. Pa ja kaže tu novotariju odgovorim. Odnosno pobrišem je sunnetom. Odgovorim na tu novatariju sunnetom Allahu ve Rasulu sallallahu alejhi ve Pa se kaže ta splatka vrati i blisu onako kako je došla sa njim. Naći vratimo se. Ostane ne beste spletke radi čega? Radi znanje Ibn Abbas radijallahu taala anhu. Rade znan Ibn Abbas radi Allah tala anhu. Znači još jednog ponavljam. Ibn Abbas rekao, kaže, tako mi Allah, ne mislim da danas na zemlji postoji ko, čia je smrta draža, čia je smrt smrta i iblisu, šeitanu od moje smrti. Pa smo rekli kako to? Kaže, zato što im on izmisli na vatariu na istoku ili na zapadu. Pa mi njudi donesu to vatariu, pa kaže, ja je vratim, odgovorim na nju sunnatom Pa kaže, pa se ta spletka vrati blizu na kov, ono kako on došao sanjum to jeste, znači ostane bez svog cilja. Znači druga stvar, sljedeća napomen je draga vreću, to je da vodimo, da prijelikom svog traženja znanja, vodimo računu Allahuma za Ne Sve ovo je znanje, znači koje učimo, koji izučavamo, ako sa tim nesteknemo Allahuma, vodimo štano za dovoljstvo, ako nas ono ne približe uzvišenom Allahuma, znači toga nema nikakve koristi. Jerecil Allahu v tabbariku taala je cil znanja, da nas ono približi uzešenom Allahu tabariku taala. I zato ne mismo dogovorijo alimuhašijatlah. Znanje strah od Allaha. dobro za. Al muhašijatlah znanje strah, znanje strah od Allaha. i cil doboga znanja jeste da nas ono približi Allahu tabarake, da nas ono približi Allahu tabbareke v taala. i normalno v nak kova, Allahove ljubav i prama čoveku, i odznak da Allah t'barak wa ta'ala želi čoveku kajri i da ga voli, Jeste, da čovek krena putem znanja, da krena putem trženja znanja i da svoje vrema troši na tome, i tako dalje. I to odznak ovaj, pošto vspomnih ulema, od Allah t'barak wa ta'ala ljubav i prama čoveku, kaže Allaho posanih sallallahu alaihi wa sallam, man yuradi lalahu bihi khairan, ufaqihu fiddin, kome Allah hoče dobro, putuči ga propisima vera ka Kur'an, podučil kafiku, podučil garis, ka to na, vazako Allahu tebarak ve taala ta ljubavi doma čovjek. Međutim, ako čovjek ne bude radio. Sada znači to jedna stvar, međutim druga stvar je sad znači ono što je između tog groba kojem je dato znanje između Allaha tebarak taala. A to je da čovjek ne bude radio, po tome, znači da mu to može samo povećati, da mu to može samo povećati propast da Allah tebarak ve taala, da Allah tebarak ve taala sačuva. A kao primjer čoveka, da kažem primjer djetta, koga otec voli, da kažem zavoli ga. Pa mu da dne, ime, da dne mu ime, da dne mu da dne mu onoga, pa da dne je to zloupotrebi. Da Allah ta barak wa ta'ala sačuva. Tako bi, znači bi bilo da to po, još, još poveča ljubav djeteta prema njegovom otecu. Allaho pripada, Allaho pripada njegovšený primjer. I zato, znači, ovo je znanje koje učimo, ono treba da nas približi uzvišenom Allahu tabarik wa ta'ala, a da ne da nas udalji od uzvišenog Allaha tabarik wa ta'ala. Zatim, još jedna napomena, prije što počnemo sa tumađanjem samog djela, a to je, draga vrat, da mi često govorimo o Allahovom sudu, Allahovom zakonu, da govorimo o šariatskim sudovima. I normalno, znači, muslimanske, islamske sredine su izgubile mnogo gubljenim šariatskih sudova. Znači, šariatski sudovi koji su stotnama godina vladali na ovim prostorima. I muslimani, mnoge svoje sporove, ne mogu, da kažemo, nisu mogućnosti da riješe, znači osim šariatskim sudovima. Osim onih koji se boja Allaha tabaraku wa ta'ala, pa i njihova bogobojaznost, takvaluk, navede da postupe onako kako je po Kur'anu i kako je po sunnatu Allahu od Rasula, sallallahu alihi wa sallam. Međutim, sada ovdje kažem da zamislimo, da zamislimo, da zamislimo, Da se sada daje prilika, da nam se sada daje prilika da postoj e da se vrate šerijatski sudovi. Znaci, koliko je danas sudija koji su sposobni, znači koliko je danas sudija koji poznaju šerijat, koji su sposobni da ljudima sude po šerijatu. Koliko je da kažemo danas ljudi u našem gradu koji poznaju na primjer koji poznaju naslijeđe pravo da ljudima sude onako kako je to po šerijatu. Koliko je jer, jer nije znači fik Vrata, paži, znači nije draga, vrata, joj samo znači poznavanje, uzmanje, abdesta, Neti načina klanjanja. Znači, fik je također, znači nešto što je vezano za porodično pravo, evo spominjamo ovde nasledno pravo. Fik je nešto što je vezano za, za, za, za, za, za, za krivično pravo, Ja ne do boh, gdje si se. Ja kažemo, nenamijeno ubisu. Znači, ko je taj koji plaća krvarinu? Kako se plaća krvarina? Znači, trgovina među ljudima, znači kako ljudi trguju, kako se raspolaže... Imet kom se ročata? Je znači, sve to fiks, sve to da kažemo Kadiruk. I kako će ljudi doći do do tog, kako će ljudi to posjećivati, ako ne budu upoznavali feka, ako ne budu upoznavali islamsko prava. I zato je to jedna od stvari, znači koja je bitna. Allah nam dao svako dobro da se ode, da se da se da se poznaje. Dialog منهج السالكين napisao Sheikh Drrahman bin Nasir saadi Od velikih islamskih učeniaka prošlog stoljeća. Neću mnogo, neću puno spominjati o njegovoj biografiji, znači, kako, ne bi, kako se ne bi odužili ovi naši uvodi, spomenut samo da je umro, znači, što možete zabilježiti, da je umro 1376. godine po Hidžari, 1376. godine po Hidžari, a to je 1957. godine po Gregorijanskom. Znači, 1957. godine. Znači, ne tako, ne tako davno. Znači, u prošlom stoljeću je umro u svojoj 69. -69. godini umro u svojoj 69. -oj, 69. -oj godini. I za sebe ostavio veliki broj djela. I za sebe ostavio veliki broj dijela, Kao što i za sebe ostavio veliki broj učenika. Kao što i za sebe ostavio veliki broj učenika. I ovoje, da kažemo također, jedan od e, dokaza veličata tog čovjeka, odnosno tog incana. A to je da Alim i za sebe, znači ostavi dijela, znači djela koje su korista. Pas ti imate uleme koje nisu iza se ostavili djela. Međutim, imate uleme koji su iza sebe ostavili tragove. Pa, naprimer, imate uleme koji su bili veliki alemi. Međutim, nisu iza sebe ostavili učenike koji su nosili i prenosili njihovo znanje. Međutim, bilo je oni koji su ostavili za sebe učenike koji su prenosili njihovo znanje. Pa tako, na naprimer, četvorica imama. Imam Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed. Znači... Bil sovenik ki imamo svog groromena. Međuti v njihom vremenu je bilo aliima koji su bili da kažem, is tom rangu koji ako ne kažem, i veći ali mi od njih. Međuti njihov vozdanje nije prenešano da kažemo i nisu dobili, da kažemo svoje mezhebe, kao što su dobili ovi učenjaci, zato što iz za sei, zato što nisu imali učenike koji su nosili tovo to, to za nje. I zato imamo bohani Rametlah, alilehhi da nije da nije poslije Allaha, da nije imao Ebu Yusufa i Muhammada, ne bi se proširila mišljenja, Ebu Hanife, ali imao Ebu Yusufa i Muhammada koji su prenosili njegov ozdanje. Isto tako, da kažemo kada su pitanju djela, znači da dali da, da, da, da ostavi za sebe djela koja su korisna. Pa je tako še Abdurrahman bin Nasir i Saadi ostavi za sebe djela koja su korisna, znači kojima Allah je dao beričet. Pa su i ljudi šitavali, čitali, okoristili se sa njima i tako dalje. I od najvećih takvih djela tefsir o šeha Sa'diha. Znači, njegov tefsir, znači, od najkorisnih djela šeha, koje je puno proširane. I od njegovih korisnih djela jeste, nače, u odjelo menheđu salikin, znači, koje je kratko odjelo, međutim, koji komentari so, znači, danas, skoro, da nećete nači alema, da nije komentari so, da ne je komentari so, da ne je komentari so ovo, da ne je komentari so ovo djela. Kao što je zase boste veliki broj uč šiha Muhammad bin Salih al-Uthimīn znači učenika od šiha Abdurrahman bin Nāsira al-Sa'biya, -ra. rahmatullahi alih. Tako da ukaratko mungu reči znači zavog čobaka, da Allaha tabarik wa ta'ala dao bericat, dao berikat u negovom zanju, u njegovom ilmu, u negovim učenicima I zato, zato čovjek treba da moli Allaha tabarik wa taala, da ga učini mubarakom. Di je goda bude. I zato što je došlo u suori Marijam, kada se govori kada... Uh, kada isare islam kaže kaže vujaana ni mubaraken ainama kunt učinio me mubarakom gdje god, znači, god da sam bio to znači učinio me korisnim ljudima gdje god sam bio gdje god sam bio načeno od efsirovog ajeta gdje god sam bio ljudi su se ljudi su se okorisali ljudi su se od mene od mog znanja pa tako nastojite molta Allah tebaraka taala uh, ovom dobom i dovite za one koje volite da vas Allah i idej Allah učini mubarakum nego da budu je, da se ljudi koriste da se ljudi koriste od njih jer subhana ima ljudi znači nego da se nego da dođe da znači, će ljudi znači živi u ovom mjestu ili živi u ovom mjestu putovo na putovo znači, čak čak dok su zatvor znači bili alim koji su bili u zatvoru znači izašli znači veliki hrabri koji su bili zajedno sa njim u zatvoru Znači pokajali se ljudi sallahu tabarak u ta'ala i tako dalje. Znači to ono, namera je namera čovjeka da čovjek zna, da radi po tom znanju, i da prenosi i da prenosi i da prenosi to znanje. Šir Rahmatullahi alihi kaže bismillahirrahmanirrahimu abihina sta'in počuo sa bismillahom svoje djelo, zatim sa poznatom hutbom koje zove khutbetul hađe. Znači uh, hutbom koju, koju čujemo na hutbama, znači... الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله <سؤال> الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده الله عليه وعلى اله وصحبه بعد نجوب خطب كنتوا ما ما بطري داي داي برموديم هي خطبه كويس خطبه الحاجه نجيب الله تعالى عنه I veliki broj ulama' svoje djela počinju s ovihim, s ovom hutbom. Međutim, da čovjek počne djela bez ovih ovaj hutbe je dozvoljno, nema zaprike da počne bisminlom, da počne alhamdulillah, i tako da li, znači nema zaprike. Znači čak neka ulama' je na svoje djela bez da su spomenuli bisminlom ili alhamd ili il, il, il, il, salavat, kao što sluča je slučaj s imamom Bukhariom. Pa je odgovor na to, jeste da je to spomeno u sebi da je spomenuo svojim riječima, a da nije, da nije napisao. Međutim, u svakom slučaju pohvalno je da čovjek počne i pisanjem radi vrijednosti, znači radi vrijednosti e, Bismillah i predaja u kojima je došlo mada po pitanju ti predaja postoji govor o vrijednosti, o vrijednosti, o vrijednosti Bismillah. Međutim, ono što želim samo ovdje da skrenem pažnju jeste da se u ovoj hudbi kaže Alhamdulillahi, nahmaduhu, wa nesta'inuhu. Od Allaha, tabaraka wa ta ta'ala, tražimo pomoći. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا i Allahom se utječem zla naših duša i zla naših dijela. Znači, od stvari za koje čovjek mora da dobi, draga braća, Allah vam dao svako dobro, jeste da mu Allah tabarak wa ta'ala podari pomoć. Da ga Allah tabarak wa ta'ala pomogne u njegovom ibadetu i u njegovim dijelima. I da nas Allah tabarak wa ta'ala ne prepusti zlo naših duša i zlu naših dijela jer niśmy trażyli u potu od Allaha tabora i taala panasi Allah tabora i taala u potu i nadwa Allah dana nas Allah jalla shanu propusti zło naszych dusha zło naszych dzieła i dana nas propusti jego im stworzeniami i zato odowa koji poslanih sallallahu alei wasallam A od tih ova doba. Ibn al-Qa'im, na čima govoru kove dobe u svom djelu me darađu salikin i kaj liko bude u čovu dobu će, vidit će veliku korist. Veliki tathir. A ja je, ya haju, ya qajum, oživio vječni, tražim pomoć tvojom milošću. La takilni ila nefsi je tarfata ainin. Nemoje prepustiti samom sebi. Koliko je terb taj oka. Nemoje me prepustiti samom sebi koliko je trp taj. Oke. Znači ne možemo propustiti meni, mojoj duši. Da ne kažem što je došlo u drugim doma, znači da nas Allah tebarak ve ne propusti s tvojim stvorenjima i njihovom zlu. Da nas Allah tebarak ve taala, da nas Allah tebarak ve taala votaga, votaga zato što je najpreće, znači ono što je puno mitun za čovjeka jeste da uvijek, vjek, znači pogotovo za onoga koji traži isdanje Da molja Allah t'baraka ve ta'ala da molakša traženje za nje. Da molakša, da molakša traženje za nje. Da molakša taj put, da ga pomogne i kao što reko, znači da ga ne propusti, da ga ne propusti samom sebi. A zatim kaže rahmetullahi kaže: "Amma ba'd, fehadha kitabun mukhtasarun fi al-fiqh." A zatim kaže: "Ovo je kitab mukhtasar." To je knjiga kratka. Znači mukhtasar znači ono što je kratko skraćeno. Međutim jeziku komizku مختصر الاختصار znači što je qalilo lafzih كثير المعنى znači ono da je malo, malo riječi a mnogo značenja od tih riječi znači malo riječi a mnogo značenja od tih riječi znači od ovih znači namjeru da spomene osnovne propise znači ukratko da spomene da spomene osnovne propise I zato kao što sam vam govorio, kada sam govorio, kada smo govorio, držalo na tri predavanja o načinu traženja znanja, jeste da se prvo počinje sa vakim dijelima. Dači sa kratkim dijelima gdje se spomenu osnovne stvari koje su vezane za fik, zatim poslije toga da se prelazi na opširnija djela u kojima se spomenu dokazi, ma da ne znači da i vi muhtasari ponekad ne spomenu neke od, od dokaza, a zatim poslije toga da se prelazi na dijela u kojima su tako da kažemo rasprave, fikske, gdje se spomeni znači المشيه سويمه ذهبا الى مشيه مزهبا ذات ديني ورو ودقازي ذات تم dokazivanie zatim odgovaranje na ove dokaze i فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل كجاووي كراتكوديلو اسفيكا يسمسكوبيو pitanja i بي dokaze تا چولد شيخ اي اكو يديلو وسامي مختصر وديلو مختص ومختصر وسلسبومنيو dokazi مجوتي مشيه kako bi navikao učenika da se veže za dokaz, ponekada je spomenuo dokaze. Jer znači, djela iz fikha, znači djela iz fikha, zapamjte dobro, su vasail, a nisu makasid. Su, su, cilj, su sredstva, a nisu ciljevi. Su sredstva, a nisu ciljevi. Znači, cilj je da čovjek radi po dokazu. I zato sva djela koja su spomenuo da iz je, su napisane kako bi olakšali dolazak, dolazak do, do dokaza. Majuti meshe je sabzi znam da kad da je ko je da ne može da bude moktesar, a da bude u njemu spomenut i i i sva pitanja i sidocas jata pitanja znači shi je ponekad se pominu kako bi čovjeka znači kako bi čovjeka vezao za što kako bi ga naučio da se veže da se veže za dokas ka je ukta saratu fihi ala ahammi umur ka je spomeno sam odnosno garant chion sam se na spominjani najosnovnijih pitanja لا يسلمنيه, يسلمنيه بيطانيا وأعظمها نفعا يونيكو يسنايكو رسني لشدة الضرورة في هذا الموضوع لدي بلكي يبطربي وويتماتيتي وكثيرا ما أقتصر على نص إذا كان الحكم فيه واضحا كجي يستو سمعون نصم نوغو سمزنو نسوغرنشي مسمونا تكست نسلسنا تكست قرآنه لسنة أكو سي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن Nači umjesto da spominje propise takije, takije, spomni hadis. Međutim gdje se jasno, nači istok hadisa može zaključiti određeno, određeno pitanje. Ovo je uvod. Nači Šejh Hadi Šejh pojašnjava, je pojašnjava svoje, nači način pisanje svog djela. Kaže ali سہulati hafze i fahme ala al-mubtadiina. Kaže radi leh učenja na pamet i razumijevanje onima koji su, onima koji su početnici. Nači ode želim da kažem ovdje je Šejh spomenuo uvod U ovo dio je spomeno način a znači ono što se iz ovog uvoda vidi je sljedeći znači možete znači zabilježiti prva stvar znači da je ovo skraćeno odjelo da je ovo odjelo kratko znači, i, znači da je muhtasar skraćeno odjelo isvik drugo znači a to podrazumijeva je li predhodno da je spomeno osnovna osnovna pitanja i koja su znači najpotrebnija ljudima koja su najpotrebnija ljudima. I treća stvar jeste da spominje dokaz. Međutim, kao što ćete vidjeti iz djela, znači spominje dokaz ponekad. Zašto? Zato što je dokaz taj koji je cilj. Ulema ponekad, kada piše djela, spome, neka da spomenu uvod, a nekada ne spomenu uvod. To također da znate, kada budete kasnije, ako bude čitali druga djela. Međutim, ponekad uvodu spominju Razlog tog pisanja, ponekad ne spominju razlog pisanja. Ponekad kažu, došlo mi je, došlo mi je par ljudi le par braće i odmene su zatražili da napišemo određenu djelu, pa se napiso ovo djelu. Kao što je slučaj, spominju sam on to, iz na uvka, na primer, al-aqeida la-wasetije, od šehiho l-islambe i mi tajmije, gdje smo došli ljudi iz mjesta waset, tiražili od njega da napiše pašenje ehli sunnata ili djemaat, pa je napiso, To je potom je poznatu, nači ta poslanca odnosno to pismo je postalo poznato, ko ala qida, ala vasitije. Isto tako, abu šuđa, svoj muhteser, izšafi izkog fi kakaje, vaselani ba'du lichwaan i pita lasu mreka vraca koje nisa mogu da odbija. Da im napiše mkratko djelo, nači po mežegu imama šafi pa se napisao, pa se napisao to djelo. Nači nekada pisa ni djela pita biva zato, što da alema ljudi traži, da je napiše određenu automatiku, a ponekad on od sebe napiše zato što vidi da je potreba, da vidi zato što vidi da je potreba ljudi da je potreba ljudi za tim. I zatim završava ovaj svoj uvod riječima, kaže ali an la ilma ma'rifatu ma alhaq bi dalilihi. Kaže, zato što je znanje spoznaja istine sa njenim dokazom. Spoznaja istine sa njenim dokazom. I ovo je znači odaje korisne stvari koje je došlo u ovom uvodu. A to je da je šehr dao definiciju ilma. Znači da je dao definiciju znanja. Jer ilm, kao ilm, podrazumijeva da kažemo sve informacije. Obuhumata sve informacije i svake vidove znanja. Znači čovjek da kažemo da poznaje obuhumata i šariatsko, pod navodnicima da tako kažem, i šariatsko i nešariatsko znanje. Znači obuhumata i fikh, i hadis, i tefsir obuhvata, ta i, i isto tako i geografiju i istoriju i biologiju znači to opozumeva reč kada kažemo ilm kada kažemo znanje isto je tako podrazumeva znanje koje koristi i koji koji nije koristan znači, a isto tako poznavanje sihara, ili to je ilm na ramda je ilm znači naوذ بالله znači, da čoj poznaje sehr da poznaje astrologiju znači se to se to vrsta ilma isto tako što je ilm poznavanje fika i poznavanje ajeta i značenja ajeta. Sveto ilm. Međutim, znači, šta je ilm onaj, o kojem nam govori Kur'an? Šta je ilm onaj, koji koristi čovjeku nasudnjem danu? Znači, to je sar koja je bitna. Znači, ilm onaj, koji koristi, znači, jeste ono, onaj ilm ono, što je došlo od Allaha i njegovog postanika, sallallahu alaihi wasallam ono što je došlo od Allaha i nego poslanik, ono što je došlo u tekstu. Ono što je došlo u tekstu. I druga stvar jeste ono što koristi čovjeku. Sačim sa čim se čovjeku koristi. I zato dovova poslanika sallallahu alajhi wa sallam je bila Allahumma inni a'uzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahu taja taja m treba utoči znanja koje nekoristi. Od znanje ne koristiš, znači da znanje može biti Da znanje može biti beskorisno. Da znanje može biti beskorisno. Međutim moj je zanim samo da kažem da svaka nauka, posebno mi sada od govorimo o tekstovima. Dači tekstovima Kurana i Sunneta. Da svaka nauka koja koristi muslimanima, a ci znači pa makar ne bila vezana direk direktno za tekstove. Dači kao što je historija, kao što je geografija, kao što je znači ako koristi islamu i muslimana to se smatra pohvalnom, pohvalnom naukom. Da ne kažem da nekada može biti fard, fard kifaj, traženje te nauke. Kao što su razne vojne nauke, kao što je geografija, kao što je historija. Kao... Znači, sve ono što, što što pomaže muslimanima. Znači, danas ra, razne savremene nauke, tako dalje, znači, one nauke koje koriste muslimanima. Međutim, danas ljudi, da kažemo, idu ovde malo naširoko. Znači, do malo šire nego što je potrebno. Pa mislim, mnoge stvari, znači, mnoge nauke da, da koriste muslimanima, kao što je psihologija, kao što je ovo, ja, ja, ja ne kažete, da to mi nema, možda koristi. Međutim dosta u toj, utim psihologijama, pedagogijama i tako dali, mnogo u ima kufra da Allah, tabarik ta ta'ala saču. Znači, mnogo u nima ima kufra. I su so proastavljanje tekstu ima Qur'ana i sunnata Allaho i Rasoola sallallahu alaihi wa sallam. Su so proastavljanje Qur'anu i sunnata Allaho i Rasoola sallallahu alaihi wa sallam. Mojutim uzbjeleno da su danas da danas dosta tinejauku kasu novu kojoj ima moš mlad da tako kažem da je potreban slobodno vazira. Naci mladišnji ko ceniće su prosto reći nisu rekuisti. Naci ljudi to vole da slušaju i zato me pričaju i zato me pišu. Mojutim da da govoriš dokazom Kur'ana i Sunnet Allahu Resulallahu sallallahu alayhi ve sellem. I da kunte me pogrešiš da će te odgovoriti pogotovo ako živiš u mislu da postoj velika ulama, da postoje visoka ulama. Znači velika ulama, jaka ulama, znači, znači teško da moš govorit. I zato, znači, ovo je znanje učenje fikha, učenje hadisa, učenje tefsira. Znači, draga vreću, nije nauka, znači nije nešto što se čita, kolektira. Znači, nego je nešto što moraš da saviješ svoja koljena, znači, ide treba sabora, gdje treba izdržljivosti, gdje treba upornosti, znači, kako bi došao, kako bi došao do toga. Možete mnogo ti nauge, sedmiješ malo, pročitaš tekst na internetu pročitaš pe, peše iz teksta, oto mevga, to poznaje. Možete fiksa, fiksa, tako ne može učiti. Znači fik, tafsir, hadis, znači se tako nauči. I zato odi ših, znači želim da, da, da, da nedonim kažem, i zato kažem odi ših, li ene l'ilma ma'rifatu l'haq bi dalilihi. Jer kaže, istina je, spoznaja, jer znanje spoznaja istine sa dookazom. Nacij spoznaje istine sa dokazom. Načija dokaze šta? Ono što je vezano za Kur'an i Sunnet Allaha i Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Sada je znači o čemu ja govorio, šejh jesto vel fiqhu atoe, znači šta je fik? Znači definicija, definicija fika. Znači dalje je nastavi da govorim neke uvodne stvari, primam što je počeo da govorio proxima, a ljudi tim sa tečemo kogoda, to me ćemo govoriti sutra uz Allahu tabarikhu ta'ala pomoča, sada ćemo nastaviti da govorimo, da govorimo, da odnosu, da počnemo s otomačenjem tahavijske, tahavijske akide. Molimo Allah, tabarikhu ta'ala, da nas smiluje, da nam oprosti. ...ni ana salafi ala kitab wa sünna u ala manhaji salafu salih.